Speranța. Pista 9. Subcapitolul 9. Parcul de vest. Un cântec de mierle se înalță, rămâne în aer ca o întrebare, un altul îi răspunde. Primul reîncepe, pune o întrebare mai tulburătoare, al doilea protestează furios și hohote de rustră ceața. Ai dreptate, sau de un glas. Nu vor trece. Nici de cum. Mierlele sunt Siri și Cogan din prima brigadă internațională. Cogan e bulgar și nu știe franceza. Amândoi fluieră. Liniște? Vreo 15 obuze răspund. Germani, polonezi, flamanzi, câțiva francezi așteaptă, aud apropiindu-se de tunăturile. Deodată se întorc toți. Se trage în spatele lor. Gloanțele explozive, strigă ofițerii. Nu dați importanță. Cât de precise sunetul gluanțelor prin ceață, sau aud traiectoriile. De la începutul instrucției, batalionul a fost numit Edgar Andrei. Germanii au aflat că Edgar Andrei, prizonier la Hitler, a fost executat cu secura. Aproape toți germanii, de luni de zile, trăiesc viața nefericită a emigrației, se îndoiesc de ei înșiși. Așteaptă! Așteaptă de trei ani! Astăzi vor demonstra în sfârșit că nu au fost niște profitori ai revoluției. Polonezii pândesc ordinele cu atenția antipărită pe față. Francezii vorbesc. Tunul se apropie. Mulți soldați, de parcă nu și-ar da seama, își ating vecinul cu umărul, cu piciorul, ca și cum unica apărarea unui om împotriva morții ar fi prezența oamenilor. Siri și Cogan sunt lipiți unul de altul. Prea tineri ca să fi făcut războiul, dar destul de în vârstă pentru ca să fi făcut serviciul militar. Deci, pe front, după 15 zile de instrucție... Sirie e o față mare, trundulară, foarte oacheșă, un băiat îndesat cu gesturi de comic. Cogan e un pămătuf creț cu smocuri de păr verticale. Au petrecut noaptea sub aceeași pătură. Cei care urmau să intre în luptă au dormit câte doi în pat din cauza frigului de noiembrie. Niciodată, cu cetă Cogan, n-am simțit atâta prietenie pentru un om într-un răstimp atât de scurt. Ori de câte ori cade o lângă ei, Sirii pe limba mierlelor, Aprobă, își spune părerea, protestează. Un 155 cade fără să explodeze, dispare prin noroi spre vreun miez al pământului. Sirii și flutură aripile, protestează energic. Mauri. Nu, un luptător prea nervos. Ceața începe să se risipească, dar nu vezi pe nimeni. Explozii? O pădure pustie. Culcați! Iată-i pe toți în mireasma mușchiului și a amintirilor din copilărie. Primii răniți la față se întorc cu brațul ascuns sub degetele roșite de sânge. În pofida gloanțelor, soldații se ridică să-i salute cu pumnul ridicat. Răniții nu-i văd, afară de unul care, pentru a răspunde cu pumnul lui sângerând, dezvăluie echipul însuși al războiului. De pe tutindeni, crengiile cad ca oamenii. De ne asta de pământ," spune Siri. Sculați!" Încep să înainteze. Aplecați, străbătând pădurea?" Îi aud și pe mauri înaintând, dar nu văd nimic în afara copacilor răzleți, asemănător pe inceață cu geizerele de pământ ale obuzelor. S-a isprăvit cu imitarea Mierlei. De când mărșăluiesc în luptă, nu se mai gândesc decât la clipa în care vor apare maurii. Și totuși, chiar cei mai ignoranți se gândesc și ei că în această dimineață cețoasă reprezintă istoria. Flamandul care urcă la dreapta lui Siri, la stânga Ecogan, e lovit de un glonț în picior, se apreacă să-și pipă ecoapsa, Două gloanțe inimeresc pieptul și cade. Mauri trag acum în tir înclucișat. N-aș fi crezut niciodată că există atâtea gloanțe pe lume, se gândește Siri. Atâtea pentru mine. Dar e încântat că o atât de bine. Frica stăuie încă, dar nu-l stânjenește nici la mers, nici la vreo altă mișcare. Merge. Le arătăm noi cine suntem noi, francezii. Căci în momentul acesta fiecare dintre internațional vrea să demonstreze calitățile militare ale națiunii sale. Un ofițer strigă două silabe și se prăbușește cu un glonte în gură. Sirii începe să se înfurie. E de părere că îi se asasinează tovarășii. În vletul obuzelor se sizează tăcerea bruscă oamenilor, în care mai dă târcoale o frază, rostită de mai multe glasuri. M-au dat gata. Internaționalii înaintează prin ceață. Ei vom vedea oare vreodată pe Mauri? Da sau nu? Hairich se zbate în mijlocul telefoanelor și a harababuri unui post de comandă. Sosește un civil cu părul cărunt tuns în perie, cu mustăți. Ce doriți?" Întreabă Albert, aghiotantul generalului. Eu un evreu ungur, fost student, fost scafandru, vânjos și cu părul creț." Sunt comandant în armata franceză. Fac parte din Comitetul Mondial Antifascist de la întemeierea lui." Mi-am petrecut ziua pe un scaun la Ministerul de Război și pot fi de folos. M-au trimis în sfârșit aici, la ordinele dumneavoastră. Înuminează actele sale lui Albert. Livretul militar, legitimația de la comitet. E în regulă, domn general," îi spune acesta lui Heinrich. O companie poloneză și-a pierdut chiar acum al doilea capitan," spune generalul. Foarte bine." Capitanul se întoarce către Albert. Unde sunt uniformele?" Nu veți avea timp, spune Harry. Foarte bine. Unde sunt oamenii? Veți fi condus? Vă previn că postul e serios. Am făcut războiul, domnule general. Bun, perfect. Sunt norocos. Gloanțele nu mă pot suferi. Perfect. Printre trunchiurile acestui parc de vest, atât de puțin făcut pentru batalie, dincolo de oamenii doborâți care nu se mai îngrijesc de nimic, morți, Sirii vede în sfârșit primele turbane trecând pe furiș ca niște porumbei mari. Înfingeți baionetele în pământ! Nu i-a văzut niciodată pe Mauri, dar folosit ca agent de legătură cu câteva zile mai înainte, s-a aflat noaptea timp de o oră în prima linie la 100 de metri de tranșeile lor. Noaptea de noiembrie era compactă și cețoasă. Nu vedea nimic, dar auzise de slușit cât timp a durat misiunea lui, tamtamurile care se înălțau și coborau odată cu focurile lor. Și așteaptă acum de parcă aștepta Africa. Se spune că maurii sunt întotdeauna beți când atacă. Pretut. Pretutindeni în jurul lui, în picioare, culcați sau morți, ochind, trăgând, ochim și trăgând, se află aici camarazii lui din Ivri și munciturii din Grenel, cei din Courneuve și cei din Biancourt, emigranții polonezi, flamanzii, surghiuniții germani, luptători ai comunei din Budapesta, dochierii din Anvers. Sângele trimis de jumătate din proletariatul Europei. Turbanele se apropie în dărătul truncurilor, de parcă s-ar juca de-a vața scunselea, fugind nebunește. Se tot apropie de la Melilia. Fâșii lungi de oțel, baionete sau săbi scurte trec pe ceață fără să lucească, lungi și ascuțite. În atacul la baionetă, trupele maure sunt printre cele mai bune din lume. Baionetă arm! E prima bătălie a brigăzii internaționale. Internaționalii își scot baioneta. Sirin a luptat niciodată. Nu se gândește nici că va fi ucis, nici că va fi învingător. Se gândește. Nu-și dau seama tuciurii. Scrimă cu baioneta regimentului sau o să o înapoi și asta numai decât. Între două obuze, un glas îndepărtat rostește în dărâtul arborilor. Republica, comp! Nu se aude urmarea. Toate privirile sunt țintite asupra maurilor care sosesc. Și un glas mult mai apropiat, despre care toată lumea știe aproximativ ce va spune, ale cărui cuvinte n-au importanță, dar care freamătă de exaltare și ridică pe toți oamenii aceștia încovoiați, strigă pentru prima oară în franceză prin păclă. Pentru revoluție și pentru libertate, compania a treia... Heirich, cu cea încrețită, țină un receptor la fiecare ureche. Companie după companie, brigada contraatacă la baionetă. Albert își lasă receptorul. Nu mai înțeleg nimic, domn general." Capitanul Merceri spune. Prada considerabilă. Am ocupat poziția. Am pus mâna pe cel puțin două tone de săpun." Merceri comandă o companie spaniolă la data internaționalilor. Ce săpun? ce e cu idiotul ăsta?" Albert ia din nou receptorul. Ce? Care uzină? Care uzină pentru numele lui Dumnezeu?" Explică folosirea săpunului îi spune lui Hairy. Generalul se uită la o hartă. Ce cotă? Hairy a schimbat receptoarele. Bun, spune el. A greșit cota și a cucerit o fabrică de săpun care era a noastră. Cere generalului spaniol să ne înlocuiască imediat pe idiotul ăsta. Baioneta de care se vor folosi e mai lungă decât își închipuia. Din ultimul sfert de oră, Siri își amintește numai un vălmășac de tufișuri și de arbori înalți, trosnind toți, un voie de obuze deasupra gloanțelor explozive și maorii sosind cu botul căscat, dar pe care nu-i auziră răcnind. O companie germană vine să o locuiască pe cea lui Siri, care pleacă în spatele frontului să se reorganizeze. Pădurea e înțesată de mauri ca de niște hârtii după o zi de sărbătoare. Când batalionul ataca, nu-i vedea. Se spune că o companie poloneză a trecut mansanaresul. Și comandantul trimis la polonezi?" întreabă Heinrich. Când a văzut cum stă treaba, a spus... Poziția nu poate fi apărată. Trebuie să o părăsiți. Cei care vor ajunge în liniile noastre vor declara că au plecat din ordinul meu. Veți ieși prin ferestrele din spate, nu veți da de mai puține obuze, dar veți da de mai puține gloanțe. Plecați și spuneți că am făcut ceea ce era de făcut. Și-a pus tunica celui de-al doilea capitan polonez, a coborât, a ținut piept cu mitraliera până la sfârșit și și-a tras un glonț în cap. A căzut de și curmezișul Cât Câți au scăpat? Trei. Sirii l-a pierdut pe Cogan, nici unul dintre cei doi vecini ai să nu înțelegea franceza, în afara de ordine și nu știe să fluiere. Sirii știe că în spatele batalionului lor nu se mai află decât frizerii înarmați. Batalionul lor de rezervă e poreclit Figaro. Când arma infernală se curmă, au detirul coloanei Duruti, care înaintează, al regimentului de oțel, care înaintează, al socialiștilor, care înaintează și cu cât înaintează, cu atât linia frontului lor se lărgește. Înapoi a vălmășagului sângeros din parc se desfășoară o linie de atac tot atât de lungă ca și orașul. Printre case, spaniolii care au oprit dimineața trei atacuri au primit ordinul să atace la rândul lor. Casele cucerite de mauri sunt recucerite cu grenada, tancurile sunt oprite cu dinamita. Iar maori respiși de baionetele internaționalilor, descoperă pe străzi în fața lor pe anarhiștii care împing în prima linie tunurile republicane. În spatele lor, sindicatele mobilizate așteaptă armele primilor morți. Din Maroc, fasciștii înaintează, dar începând cu parcul de vest, ei se retrag. Maurii, fiind bătuți, companiile decimate ale internaționalilor se întorc în spatele frontului, formează companii noi, pornesc din nou. Mauri cobară în fugă. Anarhiștii lui doluti, colonele tuturor partidelor catalane, socialiștii, burghezi din regimentul de Oțel, atacă. Alo!" Receptorul e la Albert. Inamicul contraatacă din nou, domn general. Cu tankurile?" Albert repetă. Nu, niciun tank nou." Aviație?" Albert repetă. Normală." Nu întrerupe legătura. Își privește piciorul care mișcă. Receptorul tremură. Domn general." Asta-i. Se revarsă până la Mansanares. O să treacă înapoi pe Mansanares, domn general." Companie după companie, alergând, depășesc pe cea lui Sirii și atacă, iar Siri și tovarășului ocupă un teren înțesat de oameni cu fețele mototolite. Națiune după națiune, companiile încovoiate, cu pușca înainte, trec prin păcla care pare acum fum de explozii. Ca la cinema, și totuși atât de diferite. Oricare din oamenii aceștia e dintre ei săi și se întorc cu pumnii pe față sau cu ambele mâini strânse pe pântece sau nu se întorc, și ei au acceptat asta. Și el de asemenea. Înapăia lor, Madridul și murmurul sumbru al tuturor puștilor sale. Încă un atac navalnic și un gust. îngust. — Mansanáres! strigă unii. Uluită, o mierlă cântă. Undeva prin păclă, cogan care sângerează pe frunzele lave, lovit de o baionetă încoapsă, răspunde pentru răniți și pentru morți.